Продължаваме разговор за книга, за книги, за неща, които идват от полето на литературата, но са много често свързани с реалността и то точно тази част от нея, която оставя неизяснена и в историята, особено когато се опитваме да я прочетем през история на гордостта. Няма такава в следващата история, с която ще ви изблъскаме в Хоризон до обед. Сапунът, който подхлъзна България. Една забравена екзекуция. Става дума за процеса, април 1943 г. наречен Сапунената афера. Тя на практика води до екзекуцията на двама братя, това са Рафаел и Леон Арие. И колкото и е абсурдно да изглежда на пръв поглед, това да загинат заради няколко дозини сапун. За пръв път български роман разказва за процесите срещу така наречените еврейски спекуланти. Водени през годината 1943 романът ще бъде представен утре на 15 ноември от 18.30 часа в Софийската градска художествена галерия, а с това въведение казвам добър ден на Лея Коен, авторката на романа Рафаел. Депутат в седмото Велико Народно събрание от СДС, по-късно посланник в България, от на България в Белгия, Люксембург, Европейския съюз, НАТО, Швейцария, Лихтенштайн. Нека да допълня с още един штрих нейното представяне, въпреки че съм сигурна, че познавате това име. Творби от Лея Коен са преведени на немски, испански, френски, английски, македонски, сръбски, албански, турски язик. И така държим в ръце, току-що излезлият последен роман, десети мислена брой. Последен на най-нов. Най-нов, да. Най-новият роман. Още няколко, а, така, така. роман а, последен в редицата, в, в, в хронологията, хронологията да, да. на десети роман. 10 роман. Да. А, Цар и парфюмерист. Един драматичен сблъсък. По действителен случай това виждаме и на корицата, където на практика виждаме една много луксозна кола, колата на е Рафаэл. Да, кола е, това е автентичен Рафаэл документ, който от архивите на семейство Арие който ни беше предоставен с любезно така съгласие на семейство да я публикуваме. Така че искаме да кажа, че тази кола си е в гаража. Нека, е... нека да започнем от там кой е Рафаел Ариел? А, първо искаме да кажа а, за да направя едно от защото тези неща са важни от хронологична гледна точка. Те наречените процеси срещу спекуланти и разправата с а, така, еврейските капиталисти, ако може да се каже, започват през 1942 година и завършват 1943 година, като този период някъде до пролетта на 1943 година. Като този период не е случайно избран. Това е процесът на най-акутните така екстремист, държавен екстремизъм, който води до депортации, до други насилия, над това мнозинство, над това на младсинство. А, но искам да кажа, че този роман не е, е свързан. А, той се отнася до Рафаел и до неговия Чичо Леон. Те, те, не са, а, те са племенника и а, Чичо. А, този роман бъл, всъщност а, описва 30-те години, а, които за мен имат а, едно особено звучение а, в а, българската история. Това е периодът на започналата и неосъществена българска мечта за просперитет. Това е всъщност времето на, една, така, на едно развитие обществено и индустриално и ако щете и социално-психологическо, нали, в което отпадат много изкуствени норми, на освобождение на жените, на женските клубове, на женската гимнастика, на женския спорт, на един своеобразен ренесанс. И Рафаел е просто инкарнация именно на духът на тази епоха, защото той има и парите, и каризмата, и характерът, и очарованието, за да въплатява тази българска мечта. Защото тя не е някаква. Не, тя не е етническа. Тя е просто на цялото това общество. И в тази връзка романът показва, това съм се стремила да покажа, как е, демоничният червей на разединението, на расизма, на ултранационализма, който вече го има в тази епоха, какво може, в какви размери може да а, порасне и как може да унищожи е, тази българска мечта, както тя унищожава за Рафаел, така е унищожава не само за неговите близки, но и за цяло едно поколение такива а, български строители на а, една просперираща България, която всъщност не се осъществява. Нека да кажем какво е Жермандре. О, Жермандре е едно от цвете, което ресте в Франция в Елзас, от там е неговият происход, и от там е произходът на фирмата. Фирмата е започнала на Рафаела и на неговото семейство, на семейство Арие, е всъщност френско-българска, но то се намира и в Родопите. В Родопите носи едно такова скромно име, казва се Подъбиче. Вероятно расте в такива гористи места. И всъщност от него мен... се прави този специфичен да, парфюм, аромата има, и на пудрите да, Жермандре? Той е точно свързан с Белепок, с mm -hmm. фините аромати, когато в тая книга има много страници отделени на парфюмерията и това беше едно от най-приятните изследвания, които а, аз направих, защото а, българската парфюмерия от този период е действително много иновативна, и тя се свързва с най-модерното в френската парфюмерия. Тоест .е. с парфюмерията от Бел Епок, която вече а, не си служи с тежките миризми на будуарите, на кабаретата, на тежките салони. А с свежия пове на Аз... новото време. на Мудар... така. На, с, с, време. на модерното време. Топре... И по този начин те въвеждат, а, те са също едни новатори в а, това отношение. Трябва да кажем, че... Мощно развита да. парфюмери на компания, на Рие. Какво се случва обаче с нея след Закона за защита на нацията от 1941 година е много интересно. Видях една фотография а, от а, ваши а, разкази още преди излизането на романа за това, че всъщност а, Арие бил принуден да постави еврейски отличителен знак върху да. пудрите, върху а, пудриерите. Точно така и трябва да ви кажа, че тази серия, която вие видяхте, а, ние закупихме, т.е. са се закупих. А, по интернет тя беше предлагана за да видим как изглеждат тези продукти. Ами в 1942 година започва масовото унищожаване на еврейските предприятия и Жермандре не е пощадено първоначално, тъй като те произвеждат освен косметичната козметичната висока гама и сапуни, на тях им възлагат да произвеждат сапуни, тъй като за това се смята стратегическо а, производство за сиропиталища, mm -hmm. за армии и така нататък, а, поради което те продължават да функционират, но вече не са собственици. Те са, така да се кажа, наемници на самите себе си. Като техните средства отиват а, директно в комисар, по еврейските въпроси, след това в Министерството по индустрията. Но в един момент, от края на е, октомври, когато влиза е, нова разпоредба, е, се закриват всички еврейски предприятия и тяхното се закрива. Е, това е свързано с една реч е, на цар Борис III, който е, в тронното си слово от октомври 1942 е, година, след поредната си среща с Хитлер, се връща пред, и пред Народното събрание, иска много строги мерки също спекулантите и прилагането на закон, който преди това е гласуван. Но можем ли да кажем, че на практика се случва нещо като економическо преследване преди самото политическо преследване е как на те евреите. едно с друго. Те, е, те върват изцяло заедно, но економическото това не е преследване, това е ефемизъм. Това е последната, последната фаза на пълното ограбване. Това е просто... Случаята Рия не е единствен. По това време има заведени стотици процеси, някои от които иззети са всички пари в банките по съдебен път, като това е било свързано с съдебна процедура, така че просто това е краят на едно разграбване. Изключителен отказ от вашата книга, който, а, който прочетох буквално преди, преди часове, за това как а, хартиената фабрика, също на един много известен еврей, не трябвало да отпечатва, кое къде е забранено да влизат на евреите. Входът за еврей забранен, еврейско жилище, еврейско производство, всъщност тези неща са се отпечатвали на хартия, произведена от Самуел Патак и се казва фабриката и не само това тази сграда след това става комисарство по еврейските въпроси. Тези тази сграда на се намира в момента в София, това е една много лична сграда, до е, младежкият театър от друга страна, в момента е банка, е, така че има някаква символика в е, навързването на е, тези факти. Какво ще ни каже този роман за днешното време, в което виждаме, че сега и червената съветската армия претендира за спасяването на българските евреи? Ние първо трябва да си дадем Отговор, какви са а, какви са формите и какъв, каква е а, самата структура и какъв е образът на това спасяване. Аз се радвам, че вие казвате а, употребявате термина спасяване, защото спасяване е еднократно действие, а, което обаче не означава спасение, а, окончателен резултат. Точно това се е случвало а, с а, а, българските евреи. Една уникална книга, която ще бъде представена на Утре, романа Рафаел на Лея Коен, документална книга, но а, която се чета наистина като един жив роман. Много благодаря, че бяхте специален гост в предаването Хоризонт до обед. Утре в Софийската градска художествена галерия от 18.30 часа ще бъде представането на вашия роман.